Korinflilərə birinci məktub cu fəsil Mən azad deyiləmmi? Həvari deyiləmmi? Rəbbimiz İsanı görməmişəmmi? Siz Rəbdə etdiyim əməlin səmərəsi deyilsizmi? Əgər başqaları üçün həvari deyiləmsə, heç olmasa sizin üçün həvariyəm. Çünki Rəbdə siz mənim həvariliyimin möhrüsüz. Mən İşlərimi təhlil edənlərə qarşı belə müdafiə olunuram. Məyər bizim yeyib içməyə ixtiyarımız yoxdur. Məyər digər həvarilər, Rəbbin qardaşları və keyfa kimi yanımızda imanlı arvadımızı gəzdirməyə ixtiyarımız yoxdur. İşləməyib dolanmaq üçün mənim və Barnabanın ixtiyarı yoxdurmu? Kim öz hesabı ilə əskərlik çəkər? Kim üzüm bağı salıb barından yeməz? Kim sürünü otarıb südündən içməz? Məyər mən yalnız insanların düşündüyü kimi danışıram, qanun eyni şeylər demirmi? Çünki Musanın qanununda yazılıb, xırman çəkən öküzün ağzını bağlama. Allah öküzlərin qayıqısına qalırmı? Yaxud bu sözlər xüsusən bizə aid deyilmi? Əlbəttə, bu bizim üçün yazılmışdır. Çünki cüccü ümidlə şımlamalı, Xırmançı da məhsula ortaq Olmaq ümidi ilə taxılı döyməlidir Əgər biz aranızda Ruhani toxumlar əhdiksə Sizdə maddi bir məhsul Yığsaq, bu sizə çox gəlirmir Əgər başqalarının Sizdən bunu istəməyə ixtiyarı Varsa, bizim buna Daha çox ixtiyarımız yoxdurmu Bizsə bu ixtiyardan istifadə etməmişik Bunun əvəzinə Məsihin müjdəsinin yayılmasına Mane olmamaq üçün Hər şəyə dözürük Məyər bilmirsiz ki, məbəddə iş görənlər Məbədə gətirilən təqdimlərdən qidalanır Və qurbangahın xidmətçiləri qurbangahdan öz paylarını götürür Beləcə də rəbb müjdəni elan edənlərə Müjdədən dolanmağı əmr etmişdir Amma mən bu hüquqların heç birindən istifadə etməmişəm Bunları yazmıram ki, mənə də belə edəsiz Fəxr etməyim üçün bu əsası heç kim boşa çıxarmaz. Belə olmaqdansa ölməyim daha yaxşıdır. Müjdəni yaymaqsa fəxr etməyim üçün əsas deyil. Çünki bu mənim mühüm borcumdur. Əgər müjdəni yayımıramsa, vay halıma! Əgər bunu könüllü olaraq edirəmsə, mükafatım var. Yox, əgər bunu könüllü etmirəmsə, mənə tapşırılan vəzifəmi yerinə yetirirəm. Bəs onda mükafatım nədir? Mükafatım budur ki, Müjdəni yayaraq müftə vəz edirəm və müjdəni yaymaqdan gələn ixtiyarımdan tam istifadə etmirəm. Mən azadam və heç kəsə məxsus deyiləm, amma mümkün qədər çox insan əldə etmək üçün özümü hamıya qul etdim. Yəhudiləri əldə etmək üçün yəhudilərlə yəhudi kimi davrandım. Mən qanun altında olmasam da qanun altında olanları əldə etmək üçün qanun altında olanlarla qanun altında olan kimi davrandım. Özüm Allahın qanunundan kənar deyil, Məsihin qanununa tabiəmsə də, qanundan kənar olanları isə əldə etmək üçün, onlarla qanundan kənar olan kimi davrandım. Zəifləri əldə etmək üçün, onlarla zəif kimi davrandım. Hər hansı bir yolla bəzilərini xilas etmək naminə, hər kəs üçün hər şey oldum. Bunun hamısını müjdə uğrunda, onun bərəkətinə şərik olun, deyə edirəm. Qaçışda yarışanların hamısının qaçdığını, amma təhcə bir nəfərin mükafat aldığını bilmirsizmi? Elə qaçın ki, mükafatı qazanasız. Yarışda iştirak edən hər kəs, hər cəhətdən öz nəfsinə hakimdir. Onlar bunu solub gedən dəfnə çələngi almaq üçün edər. Bizsə, olmaz tac almaq üçün çalışırıq. Beləliklə, mən də məqsədsiz qaçmıram, havanı vuran adam kimi yumruq atmıram, lakin bədənimi məcburən özümə qul edirəm ki, başqalarına vəz edəndən sonra mükafatımdan məhrum olmayıq.